На мене глянуло з води щось крутолобе, з перекошеною щелепою виднулася вода. Вогнями блиснула сережка у лівому вусі. Вона дісталася мені від галерника Корсака. Передав перед смертю. Не золота, не срібна, але блискуча, сяйна. На ній якісь таємничі знаки, Півмісяці місяці ніколи ніде не бачені звізди. Турки хотіли забрати її в Корсака, а тоді чомусь жахнулися і більше не тіпали, і козаки її не люблять, не люблять навіть дивитися на неї, а мені вона по душі. І не просто по душі. Коли наляже на серце туга, або коли потраплю в скруту, помацаю сережку, і туга відлітає, і прибуває сили. Отож він зараз доторкнувся до сережки та вибрався на берег. Рано купав на степ, не наче біла свита з молодого плеча. Дискантував будильний кивень на возі драбиняку, лискало дерево під сокерами кашоварів, шкірготіли не наче по душі залізні істики, якими вишкрібали сказанів у підгар, у чорашній кулеші. Поспішали вмиватися до річки Жовніри. Військо встає рано, аби доточити час у собі для побуття супротивників, а іноді для власної смерті. Посеред наметового містечка височів найбільший, Шовковий, голубий, прип'ятий до землі жовтими шнурами, аби не злетів із собі в голубе небо, намет, либонь, коронного або польного гетьмана, а за півсотні кроків трохи менший, смугастий, регіментаря, а може, верховного комісара. Довкола великого намету обстілася поважна тиша. Його господар ще спав, варта дрімала стоячи. А біля меншого те висувався біля новенької конов'язі молодий служка, не міг упоратися з норовистим конем. Я йшов через табір, це найнебезпечніший шлях, вдавав із себе заклопотаного, ніхто не звертав на мене жодної уваги. Табір пробуджувався, комашився, жив своїм звичним військовим життям. Найважче буде вийти з табору, для того потрібна якась видима всім причина. Я ще не мав її. Я шов через ворожий табір, через віки приязні, а далі недовіри і жадоби, які зробили нас ворогами, бо ж одні прагнули панувати і примусити інших орати в степ. Я орати комусь степ не хотів. і з того намету вийшов чоловік у накільній сороці, в чоботях з срібними бляхами, розвів руки, широко позіхнув, підставив кошлаті груди Турчаку, який тягнув знизу. Подігнув ще раз, обізвався до козака. «Чого це ти, Науми, схарапудив коня?» Від чоловіка на мене війнуло запахом бузку. Я зашпортнувся в бур'яні, мені перехопило подих. Туга грудка ссутилася в горлі і стиснула його. «Це був він!» кого шукав і не міг знайти, кого хотів і не хотів знайти, кого вважав мертвим. А потім він виявився живим, але мені сказали, що він далеко-далеко. З ким не раз грілися біля одного багаття, втікали на одному коневі, доганяли літа парою вороних, хто подарував мені найкращу в моєму житті шаблю, а я йому, а він у мене, він у мене відняв найторожче. Мемовільно приплющив очі і знову розплющив їх. В грудях запекло, в горлі забулькало. Кинутися зараз і потяти його. Але нині я не належу собі. а Гамуючи давку лють, дивився на пива. Неширокий у плечах, тонкий у стані, маленька голова, маленькі притиснуті до голови вуха, чорний, як смоль, прилизаний чуб. Круті, великі надбрівні дуги, Під якими глибокі, гострі, вузькі очі. Гарний себе і водночас щось гадюче в тій голові, Майнула в уяві голова полоза, Здається, розтулить рота І замелькає роздвоєний язик. Гай-гай, те мені привиділося. Таким він був колись. Нині станом розповнів І чубок порідшав та посірів, і очі трохи вицвіли, а все одно погляд гострий і весь пан пиво, пружний, сповнений рішучої гострої сили. По мені ковзнув погляд і відвів очі. Не впізнав. Не диво. Я знаю, що змінився вельми. Була й у мене густа, як щітка чуприна, та облетіла, неначе кульба під осіннім вітром. Не облітає волосся з дурної голови. Летилося куделя довкруж голови, не наче Бога Саваофа на іконах, і брови з плисових стали острішкуватими, гостими. А звідки взялося нехай і невелике черевце, Господь знає, адже не в пуховиках і не в папушках кохав його. Життя купило мене на таких перекатах, диво, що й досі живий. Тоді, коли ми з пивом бачилися останнє, мені було років двадцять, йому років тридцять, відтоді минуло дванадцять літ. Мене не впізнає ніхто, і добре, що не впізнав він, хоч я йому не заподіяв нічого. Ще не заподіяв. А він мені. Хто ж він тепер? Регіментар? Себто повковник? Тоді був сотником надвірної варти. Кров кипіла в моєму серці. Я дивився в землю, щоб не виказати себе. Так чого ти, ти весуєшся? пиво Донаума. Хочу повести на водопій, не дається, розгублено відказав парубійко, здурів кінь. Буланий румак з звіздою на чолі косував кривавим оком, бокував, показував великі білі зуби. Хлопець не розумів, що жеребець побачив біля сусідньої конов'я зі кобилу і рветься до неї. Глибунь щаслива нагода йшла мені до рук. — Дай напою, — сказав і поклав жеребцеві на храп долоню. Легенько потис, другою рукою полоскотав за вухом, жеребець затих. — І я зараз напою, — і потягнув за собою повіддя дорогої гнуздечки з китицею та срібною бляшкою на ній.